Kniha 462. Vasišta pokračoval. Kdo je natolik moudrý, že je schopen zkoumat podstatu skutečnosti, má vyhledat pomoc moudrého učitele a studovat posvátné texty. Moudrý učitel je osvobozen od touhy po potěšeních a má přímou zkušenost pravdy. Žád by měl si ho pomocí studovat svaté texty. A prováděním jógy pak dosáhne nejvyššího stavu. O rámo si v pravdě duchovní hrdina obdařený dobrými vlastnostmi. Osvobodil se od utrpení a dosáhl vyrovnanosti a rovnováhy. Pomocí nejvyšší inteligence se oprosti od všech iluzí. Osvobodíš-li se od všeho, co se týká objektů světa. Ustálíš se v nedvojném vědomí a to je konečným vysvobozením, o tom není pochyb. Moudří lidé, toužící po sebepoznání, budou následovat tvůj příklad. Jen ten, kdo má schopnost myšlení jako ty, kdo má dobrou povahu, na vše pohlíží bez rozlišování a vidí jen to dobré, je oprávněn nahlédnout poznání, jež jsem tu popsal. O oh, Rámo, dokud budeš přebývat v těle, žij tak, aby ses nenechal ovládnout tím, co chceš nebo nechceš, co tě přitahuje či odpuzuje. Jednej v souladu se zvyky společnosti v níže žiješ, ale bez touhy a chtění. Tak jako všichni svatí a mudrci hledej neustále i ty nejvyšší klid a mír. Následováním příkladu svědců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tedy kvality tamas, i ze stavu nečistoty a vášně, neboli kvality rajas. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, do stavu satva. Dobré vtělení může člověk získat jen díky vlastnímu úsilí. A není nic, čeho by se intenzivní snahou nedalo dosáhnout. bude člověk praktikovat zdrženlivost vůči světským potěšením, a naprostou odanost Brahman, čemu se říká brahmacária, pak s odvahou, vytrvalostí, nezaujatostí a inteligentní praxí, založenou na zdravém rozumu, obdrží to, co hledal, tedy poznání já. O Rámo, jsi osvobozená bytost, žij podle toho.